Gaur egungo gaztiak drogadiktuak, zikinak eta ferrutsak zarete ez? Tata tata, saizar sa da Baina guzer gara. Feministak, anti kapitalistak, antifazistak, fiskaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak, kasleak, langile eta langabetuak, malabaristak, sortzaileak. Kastea Gazte jaruak. Kastea gara. Antxetamina, egordiko vitamina. Faron ordu batara ordengutshitatik, ordu bietara. Ba, Ongietorri, antxe eta minera e, berriro ere larun bat haudugu, ordu bat ala orden gutxi, eta eta berriro ere beste saio bat egingo dugu, azte honetan, eta ba, azte honetan e, du ahimestitzi egingo guk, zeren, eta agendaz ba, e, gain, ba, beste, beste agendazko erekin egongo gara, ez alda horrela. Bai, bueno, e, gaur e, pentsatu genuen e, asko hitz egiten dugu, dugula, baina berriro esaten dugu gure buruari asko hitz egiten dugula, eta bueno, gaur ekarriko izango ditugu hemen, e, Bi elkarrizketa, bata izango da, eako kide den e, jokinekin e, bai. be, a, Gernikako akordioan inguruan, e, mintzatuko zaigularik gizona Atzo manifestazioa gombaitzen? Hori da, e, zer erren inguruan? E, gernikako akordioak e, sinatu, sinatu denez, ba, eta gondago ea EH txiloketa Eta hori e, errepresio guztia dela eta ba, Gernikako akordioak horri e, guztia eria horregiteko ba, Manifestazio bat dituzuen atzo irunen zabaltza plazatik asizena Eta peso sedean serean bukatu zena Gero, horretaz gain, e, izango dugu aukera e, Marezma Kimenaren barruan sartuta dauen e, garazilekin hitz egiteko, ba, oneri ba, jende asko galdetuko da, e, itzain dugun arren saio batzutan e, Marezma-ren inguruan, ba, zentzu honetan jasoko dugu lehenengo ba, puntutikana, ez, informazia, barrutikana eta, bueno, eaz e, kontatzen digun. Honetaz gainera, ere ba, iratito barren inguruan, euroaginduaren inguruan, ba, izango dugu, Elkarrizketa carizqueta bat, es. E... Ba, izan ere justo oraintze batuz, eh izandako ba gaurdiratik 12tan, eh bueno, 11etan kontzentrazioa udaletxearen parean eta bertan aurbildu egin gera eh antxetaminerok ere eta gaberten ba, ikusi dugu zen den giroa, zeinbai grabazio izango ditugu e, ba, Ikerrekin hitz egin dugu eta ba bueno, beraien esperientzia kontatu dezaten eta eta ba hori ba, izango dugu notizia fresko freskoa, hori ba, duela minutu batzutako kontu hobeta eta ba bueno, gero ya, bukatzeko ere ba iratirekin zer ikusia daukalarik ba leihoako e, ere zeinbait mugimendu edo kanpalia baten gintzuten e, ba e, iratiri eta ezpurako presoei ba elkartasuna adierazteko eta horren inguruan ere mintzatuko gera telefonoz e, ba, bada ere ba mintzatuko gera Bera no. zera gero bukatzeko beti bezala ba, ze, Zer esprodu? Ba, gaur begizute ba, bi astetik baino egiten dugula, gaur Dr. Amor etorriko zaigu. baja bateko kidegoa. Baja gonda. Ah, ah, bai. Atzegorintzen berakintza txantzen amaietzu. Bai, baina nire berekin agonitan justa manifestazioan eta eta dirudienez, ba, gure Dr. Amor ba beste maitasun kontu eta orain ezin du. Dauka dauka hori esperuan eta eta beste baten izan marko du urrengo astean, badak izue, beti haukazutela aukera, gure zen proposamenak eta galderak usteko, eta bainzat, ba, denbora gehiago duzute pentsatzeko. Bueno, ba, ez dago nez, Dr. Amor, ba, izango dugu bukatzeko beti bezala, erratas de dos pataz, badak bezala, ba, duen pertsonaia bateri, ba, sari ademateko. Horizio da.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 Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Eta esan bezala, ba, agendarekin haseko gera, eta, ba, bueno, azte ontan, e, ahibia zarratxalde ontan, ba, dugu nada, ba, gaztetxean, lakaxita gaztetxean, e, irungo gaztetxean, lauter dietan, HT ba, etenguruko trenbide ere moaren berrantolaketaz, e, mintzatuko dira, kafesola saldian, bestetan ere dira kafesola baina hau berezia da, izan ere Miguel Amoros, edo Mikel Amoros, e, ba, katala Miklama, bai. nomen da, tipua, eta... Ba, oso gizon e, gizon hau ba, urte asko eman ditu, ba e, zer osasunto ekologistetan ba dela nuclearrekin edo htrekin ba, bertan horrekin lanean eta ba tipoak zer esan handia dauka oso interesarria nikaintzat erratetik entzun duana ba interesarria ematen du eta ba honek denez la gaztetxean, gastetxean la otherdietan zuteko aukera dago bai eta hori ba, e, debatitzeko eta baita informazio lortzeko zen ez da ginet nikuste dut beintzat eh irun utra enbide nemuaren inguruako berrantolaketaz eh ba ez dugula asko kokatzen gure burua edo ez ez dakit orogorrean dagoen ideia ez dakit jendagoakekin ondo zein den proiektua zertarako baina ba bueno ba berten egongo dela aukera hori guztia jakiteko eta gero ze gehiago gaurriz bueno gaurre eh, meretzia ba laru mataizaki ba ez ezberdinak egongo dira adibidez endaian enda euskarazekinaren barruan ba olerkien irakurketa musikatua egongo da Aureliakotsa ta Jesusa Uret, ustetola dela. Mediatekan, Seitan. Eh gero ere, Lakasita Gaztetxa ba indartxu inogorez egaren ostetik ba indartxu dagoenez, ba eh gaurre kontzertuak egongo dira 10erdiak Aldera gauean, eh bertan e, Big Bigbon Rivers, Chase de Magnet e, joko dutelarik eta hau eh esan bezala 10 Lakasita gaztetxean, Beraz e, animatu ba, musika entzutela jonei bezute, ba animatu Lakasitara hurbiltzera. Gero ere, ba, zah, e, ba, irundi kanpo joan baino ez dute, badago ba e, berako gaztetxean gaur e, Hick Hop Brigifesta antolatu dutela, kasianak gaztetxean, eta, bueno, ba, bertan e, Gimenez Bereniak engo dira, bostaten hasita grafitiak engo dira, gero ba, gaztetxeko paretan egin egindaitzezkenak margotu, e, zortzitatik hasita ba, merendu afaria, bederatzitan, ja, kontzertuak, oienetxean aia, norte apatxe, brikerrak, eta, bueno, gero ja, Errasta Sound System taldea joko du sarrerak saioretan dira eta bueno, animatu ba, nahi nai duenak o, rapa gusteko duena, ba badakienu daukan kaskerna aztetxan, ba festa izateko aukera. Mm, gaur ere, ba, e, ba badakizuete egon izan dira manifak eh Euskaderrian euskara, Euskaderrian euskara zerakundeak da itorik, ba, gaur euskaraz bizieguna ospatuko dute Gernikan, e, hori da Gernikan eta bueno, baita nasi dira, Bertan ba, ekimenez berdinak izendalarik, goia ba partea denez e 500 lagunentzako bazkaria egonen dela esaten dugu. Bertan ba bertxo bazkaria izango dela, ba, bertan Igorre Lortza onintzan betea, Ander Lortegi eta baina tu hartetzea bertsolariak arituko dielarik. Gero ja arratsaldean e, sasi, sasi guztien gainatik euskaraz bizi lelopean manifa bat egingo da ta bukaen ba ekitaldi bat, ba, Euskal Herriaren euskaraz antolatua. Gero ba, iluntzean ja, ba, noski, ba ja jaikiroan sartzeko murgiltzeko jendea, ba ja, e, bertan e, betagarri eta sahkor arrituko dira lehen hijotzen, eta gero ja eh jox joxpataldearekin ba, dena da erromeria. Bestetik ere, ba, ego egora ja astean zehar murgiltuko gara, asteazkenean azkenean eh dela, e, osaba 8, Andurina zurutu e, delarik e, ipuinkontalari, Ipuin e, kontalari udali burutegian 5 ertitan Taustegunean, eh, martxoaren e, 24an, eh, Zura mila, Mogolia Mongolia Spiritu Nomada, ba dokumentalaengoa dela Maia Kultur Zentruan. Bestetik ere aipatuko dugu, baia ja, pixkat ekitaldi Navarraren gusi batzuk, eh, oraindik denbora falta denaz aste astebat e, zehazki, ba datorren astean 26 e, Irunen Antifa eguna ospatuko dela, bertan eh, <coughs> amaiketan hasiko direla peñakalean ba bermuta egiten, e, Antifa bermuta. Gero, ordu bat herritan abiaturik Moskutikan gaztetxera, joango direla, ikkaigiroan, ba, e e bertan, gaionen ba, moduko zerbait egiten, oztakitzen ingo duten, baina bueno, jende animatzen dute ba, parte hartzera. Hor bertan, e Baskari Herriko iagongo da, e ordu bit lakasita gaztetxean, ba, atiketak ama bi euroetan daude salgai, sunbi e eta beraz animatu nahi baduzute, bagizuten undan salgai, eta, bueno, ez da, kondudan hartu, ama bi euroekin Baskari kontzertura juteko aukera duzutela, eta, bueno, nik prezio gokia dela. Gero ja e, Antifa Rokaua egongo da ja e, Arratsaleko ospitana sita. E, ez duenak bazkariera eta kontzerturako e, tiketeik hartu ba 5 e, bertan egongo dira solgai e, bakarrik kontzerturarako basarrerak. Bertan e, Surfin Chaos, Memo, Humilitate eta Estrikailak joko dute eta gero ja hauen ostean ba DJak joko dituzte. Ta ja ba, duen arte o, jendeak irautzen duen arte beintzat e, musika. Gero bestetik ere aipatzekoa ba ja, Pirilaren batean e, Arabataka dago dela eta, bueno ba, hemen dena jaia ematen dugu, guaztea ba, bueno, gara eta jaia oso guztuko dugu, ba, guk ere emango dugu. Ta, bueno, hau izango da esan bezala Ostiralean, e, bertan sarrerak e, e, gunean hartza maitu zute hama 2 eurotan dira eta lehenako hartuta zortzi eurotan. E, txartelarekin, dago aukera, ba, bazkari Herrikoiara sarrera edukitzeko ere. E, gora hasi. Bertan, e, Ostiralean hamaiketan hasiko dira olimpiadekin, kampusen barruan, e, Campus arteko olimpiada batzu bezala, ordu bateritan e Bazkari Herrikoia, irutarteritan ba bertsolaria, gero bozetan e, ba ja kontzertuak hasiko dira, maketa leiak eta goirazleak, berri txarrak, zemaiz, gobernos, esnemeltza, mendekutzuka eta chimeleta taldeekin. Baitarego garazi aperilan batean gure eskolak egiten ditula zona utzetan, ja. Um, em em bat utzi dire? Dogo kartela hemendikan hechoi. Ah, hor dago eh 40 40 urte. 40 urte egiten dituela eta bueno antzola, antolatu dituztela kontzertu hartzuk eh orain ez naiz oroitzen baina bueno. Eh dago zesatek eh Bai, bueno, eh da bi egunetako jardalea. Batzu sistem bai e, kontsortuak iraun batean, Apeiak bian, Gaztelubuzar eh tabatan, ere daude, ez? Bai. Bi egunetan? bata eta bian. Ba Bueno, beraz, ba, bueno. Aquí sute eta bueno, animatzen dugu jendea parte hartzera baitarea ez nuke nahiko e, gaurra eh aipatzea, bestela ya, bukatzeko bizkauta jendarekin. E, gaurre bostetan eh Marasma ekimenarren ondorioan aurkezpena egongo dela Irungo ospitaltzarrean eta bueno, e, bertan eh Marasmako gidek animatzen dutera ba, jendea ba, jakiteko zer den eta ze ondorio atera duten, ba eginiko inkesta eta galderen inguruan, ba, bertan egingo dela aurkezpena eta bueno, jendea juteko ta enteratu da dilla zer den, zertatu da. Gero xeago ere, garazik, eh, gozela jago kontotuko dizkigunen inguruan, beraz, bautzi, diezai egon berari primiziaz. Bai, nila ura behar dut. <laughs>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 mugitu fasismoaren aurka, hogeita zeian antifa eguna irunen, ez zaite falta! eta produksions. Aurkezten du I Irungo bilgune be loved no. sp feministakonezka. Special guests. Ideak, garaipen, ongiz, Mari Carmen. Bi, Bi aesthetic bain Astelenetan 8etik arte. Gonekin herobero. Bueno, ba, esan bezala, ba, gaurkoan e, jokin izango dugu gurean e, bera eako kidea da eta ea izan da ba, irunen errikako akordioa sinatu dutenen arteko eragile bat. Eragilein artean ba, zerrendatxo bat dugu emenez, hauriz. Bai, egia irango, e... irungo sinetzaienak... bueno, er, genezake, da. Irungo sinatzaileenak. Bueno, irun eta ondarribi esan ganezak, pixkat bidazua hartzen duelarik. Bertan, sinatzaia, irungo eta ondarribiko ezkara dea, aralar, ea esan mezalaea iratzarri etxera tamnistiaren aldeko mugimendua lab, kaste independentistak, eta bilgune feminista. E, izan dira, ba, akorde hau sinatu dutenetako eragile ezberti nienetako batzuk. Hmm. Bertan ere, zan genuen, e, lehenago ere, ba, irungo kontxalbatorioan egintzen aurkezpena, bertara aurbil luziren eragile guztietako, ba, ordezkari, ordezkari batzuk, eta bertan, ba, planteatu egintzen, ba, bedo irakurri zen, ba, ba mod oso politea, ba, biskabatea, arte, artea, rantza, musika hasiz, nasiz, ba, gernikako akordioa, ortantzetan eta hori ba, ba, bakoitzean eragile bakoitzak bere e, ikuspuntuak edo beharrak adierazi zituen eta bertan ba akordioa e, plaza datu zen. Gizan e, ere ba bait ere egondira hasira e, batetik an e, jendearen E, legiteak edo gehitzeak jaso e, dira internet bidez web orrialde bat irekitzen soilik gernika eh bidasoaldeko gernikakoakordioantzako eta ba, bertan eh sinatzaile ezberdinak egon dira bai eragile bai indibidu gisa eta bai ikusten denez nahiko proposamen eh hori e, horreko or, borobeilla da ez dala nikuste dut e, eragilea dagoitzak bere kezkak batzen gehitzen ditula eta horrek ba osotasun bat ematera Mosai komuduko bat eh, osatzen du, ez? Egon presentazioan edo ez zinen egon Bai, egon nintzen <laughs> Ez zarendu ez herri du dituzitza izu Bueno, ba, neri ba, pixkat karka da ditu ez, eh? baina bueno, pixkat <laughs> Oso ponpoa zoa zen, bai. baina <laughs> Delegi Gegei, nere gusturako gegei, baina bueno, hor gende geiago ez dagoen eta iritzi bat izango du bere inguruan, baina, baina bai, bueno, e, simbolikoa egin nahi zen, o bueno, aurkezpena, e, dantza egon zen eran bezala, harpa e, jotzen. Bueno, harpa bai, hori literalki, eh? ez, ez bestelako. Bai, Harpa bai, e, e, oso polita ez Eta Pero, <laughs> sinia, ni gustu dut dela azkenian eh ezkerra aldehaien fragmentatua egon gera beti Eta eta beintzat ba iniziatiba bat da e, indarrak batzeko eta ba ezagitz ez modu modu bat izan liteke e, gure indarrak e, bai, berreskuratzeko, ez? Entzun hortan. Bai, azken finan dirudena da ezkerraren ezkerra bezalako e, fronte moduko bat egitea, Eskerraren Ba ezkerraren berdinak ba biltzen diararik bertan. Onote, ba, hasa bezala egin gen gehoretan Hemen dago azkenean eh Hora jartuko dulekua, egunon jokin. egun Egunon, hori azkenean, hori egon gara komentatzen, bat txobat, e, zuetorria horretik an, e, egon gera esaten, ba, e, Gernikako akordioa bidasu aldean, e, lehenago ere kontsarbatorioan egin zen arkezpentso bat, eta ba, baitere gondiran e, firma edo bilketak internet bidez, bere zuet borri bat direki zen eta ba, ez da gite, pixka bat jakin egin ere bai, e, Gernikako akordio hori begira, e, Zer da benetan ere representatu nahi dena, edo bueno, guk hemen gora iritzego dugu, baina e, batez ere ez duan aldetikan zer da EAren, osea, a Jesus, e, gerrikako akordioan EAk daukan elburua edo edo ze zeikus puntua daukan e, Gernikako akordioarekiko. Bueno, nik uste dut eh Euskal kartasuna momentu honetan ba badaukan trajectoria ikusita ba, geratzen zaiona da eh indarmetak bat. Hmm. Eta uste dute, ff, ba, azken, azken urteetan behori ba, hartu zula erabaki bat. Erabaki igual batzuei pixka eta arroa zaiena, baina nik uste dut azkenean ezkerretik. Eta modu hartzele batetik, ba, hmm. ezke, etorri nahi zain txertan. <risa> <risa> <risa> Korrika eta hau indikanezin dut oso duitzein, baina behori, bueno, ba, beste, beste erabaki bat hartu dula pentsatzen dula bere esparru politiko propioa duela, hmm. eta baino esparru politiko horretan ba, azkenean sartzen gehala asko. Hmm. Eta indarren metaketa hori beharrezkoa dela ba, momentu neta, honetan, herri hmm. honetan. Eta ikusten duzuna, ozakbernikako akordio, Euskal Herri Maia sinatu den akordio bat da, hmm. eta gero, ba, denez, ba, gero eskualdeka edo ba, pertsonalizatu eginda, eta hmm. Eta ba pizka gehiago interesatzen zaiguna guri, ba eh ba zengodiko badiko bat izana ba eh ke? <laughs> Mariano cable, xe <Zekable. laughs> Problema teknikoa gutibe ez dela sosienekoak. Ja. Cable. <laughs> ja. Eh, aquí no se Niri. Sori edo, nurri? Mariano. Mariano ne showa, hei choi. Mariano ne showa. Mariano show. Zure buruat Hey tu, hoyo kanatatu Zaraztata kolorea ah, haitu Idean eskaldu, detaik ez konformatu Hirakana ezorkizunaren aurretizo ah. Seu ad da keule ada, creende ya tarà, 3636 natura volo a sud a ratoca. 3636 natura volo a. Hey tu vercana tatu, o sa su na ta sexua gate, u cavia catu alterna ti va inderto. Bel dura dai ta di a segutas una villa. Seu indarra keule indarra rienda y atara teen teen teen teen zul boroa suda rastuca teen teen teen zul boroa Alkoen memoria nizla datu Gaurra mitzaz dure egin dezakezu Ayoga amalkoen memoria nizla datu Bueno, bazzkeinean ja problema teknikoa konfondo ditugu, <risa> den bila kable ditugu, eta jaztaki go nontzterren txupatu behar den. Eta, bueno, ajarretu ez dagoen bizka, <risa> telkarrezketak ikin. <risa> <risa> Kanperatu dugu aduriz, sentitzen dugu, beste agon baten izango da. Eta, ba, bueno, ja, jarra hitu zailuarekin, e, ba, bueno, esaten ginena, e, ba, bidazo aldean, egin da prezizki horreri begirako mm -hmm. e, ba, lanketa bat, eta lanketa hortan, bidazoan, e, konkretuki, nola ikusi da eragien jarrera, e, nola e, parte hartze bat egon da, beste bat zu guestea baiangaiago gondira implikaturik. Hmm, hombre, implikazio maila, azken eh? ean ezberdinak da, juntatzen garenean ean, partidu ezberdinak, eraile ezberdinak, ba implicazio mañavetik ba aldatzen da, ez, parti batetik bestea edo eragili batetik bestea. Hala e, ere, ba ff, aipatzekoa da, ba, ba gure gure baita hontan, ba, ba, ba ez dakit nola esan, ez, baina olako ekintzak edo bai batez ere eskerrelik eta independenteak edo abertzaleak direne ekintzak eh ba askotan ez dakite gizarteari begira zaudela oso ondo ikusita. Ba, beste beste be, partidu esan, esan ezagun, estatu ikuspegi bat dutenak, ez? Mm. Eta, eta kasunetan, ba, jende asko par parte hartu duela esan dezakegu. Eta batez ere, arlo ezberainetako jendea, partidua bildu ea ba, bai alalar, bai, bai mm. bueno, ezkera bertzalea. Gero ere bai eragia hainen politikoak ezagunak ez direnak, ba, bilgune feminista... Hoi, esan darrun. Ez, e, azkenean, eragile so, sozialak ere hor egon direla ez, eta hanein mm. pues, ditu zela ekarpenak. Eta kontuan hartzeko adira. Mm. E, azkenean hor, ez da egite... Gernikako akordioan e, definitzen den Euskal Herriaren marko hori, e, marko hortan e, prentxatzen dut, bueno, ni baiterean egon nintzen, eta eta guztinon bad zela proposatzen denaz eh barne euskal herri barne barnebiltzen duena ere badela ba e, bilgune feminista kaldar arte aldarrekatu feminismoa, ez edo ez azken finan dela, ba marko hori osatzeko bakoitza jarri azaltzen aletxo ba pentsatzen dute, Hori da, e, baina azkenian markoa da eta mark hori eh ezker ere eraikia eta beti ikuspegin nazional batetik. Orduan e, oain arte egin izan diren eh aldarrikapen gozteak Kontuan hartu dira eta, ba, bueno, ba, zu, zuke esaten zenuna. Igual, e, irungo bilgune feministen kasuan, ba, hori, ba, ba, irunera begira, zen askotan, ez, partidogitza ditzen, oh, gospegin nazionala, eta ez zer, baina, bueno, gure herrietara eta rapizkeat zentraduta, ba, hori, ba, ekarpen batzuk egin ditu, eta konkretuak, mm -hmm. konkretuak, eta zerbait, osa, e, tangentea esaten dena, ez, osa, mm -hmm. ja horrekin lan egiten azteko. Noski, noski. Eta, bueno, ba, orduan, eh Geroia Iruneri begera ta batzoko manifestazioa egontzen, eh ba, Gernikako akordioko sinatzaileek e, deiturik, ez? Mm -hmm. Eta ba, bertan eh ba, gauden egoera politiko, ezagite, Larrian edo Esanborko ba horreria horregiteko manifestazioa deitu zen, eta ba, bueno, bertan e, bildu ginen, ezagite, magne izango ginen eh e... Ni, o sea, e, pertsona kontate nahi ez oso ona, ezagite. 151 bat Persona, zer, bai. Ba, mm -hmm. Manifestazioan orbil du ginen, eta ba, ez dakit, horreri erantzuna, zehazki, e, bertan ere erakurri egin testu bat, baina, e, zer da, Gernikako, igual testu erakurri baino, asko zez, ari naho mm -hmm. entzutea, zer da, e, manifestazio hortan, Gernikako akordioak aldarrikatzen zuena. Mm -hmm. Hombre, e, hor aldarrikatzen ziren, e, batez ere e, gauza konkretu batzuk, Eta hoiese dira ba, azken egunetan e, egin diren e, gure ustetan atxilogeta politiko interesatuak. Mm. Ez? Eta hori hori, ba, e, salatu nahi genuen. Eta beste aldetik ba, ba, azken finean ba bueno, ba ez dakit. Nik azpimarratuko nukeena izango litzateke ilusio berri bat, ilusio berri bat, proiektu berri bat eh herri honi, pues veingoz ba e, aterabide demokratiko bat ez? Eta nik uste, hori, e, komentatzen ari niena, honda ba, berroita mar pertsona, bas, baten batek esan, os, ta, ez da asko. Eta, bueno, igual kontatzen badi maitxugu, igual ez da asko, baina tale ez berdin e, askotakoa ginen hor. Hmm. Eta <coughs> e, azpimaratu konoke berriro, zen hor e, ikusi zanuena, izan zen batez ere, jendeak e, hitz egiten zuela e, ilusioaz. Hmm. Eta zuk esan zu garaip, politiko larria, bai. larria baina ere berean nik usteet e, ilusionantiare badela. Hmm. Eta gero ere manifestazioa peso sedean mukatzarena horrek <coughs> esangura handia <coughs> dauka, ez da edo zein leku eta zagatikan mukatu zen peso sede parean. Hombre, azken finean, e, hasieran komentatu hona, ba, e, kritikatzen ari baili mahera, ba, e, ba, atxiroketa horiek, eta atziko atziko atzean dagoena, uena askozere larriagoa dela, ez? Neuztetan die tortura tortura horiek, mm. ez? edo egon daitezke tortura horiek. Mm. Eta eta azkenean Erantzule, Erantzulea ba, ba gobernuko partidua da eta hori zen bere mm. eta... ta ba ez dakit posbe nenhum ere ez beste beste do nun, ez? Baina azken finean hori, ba e, esan zaigu Leku askotatik, eta ba, gainera, eragilea, festakitea, garrantzi minimoa dutenak esan nahi duetan amniztia internazionalek ere salatu egin du hori mm. eta tortura susmo horiek ere badire, eta ez bakarrik susmoak ez. E. Eta hori zen, ba, modu bat e, hori salatzeko. Hmm. Beraz e, ikusten denez, e, goera larria da, baina beti ere, sutxuki erantzuteko asmoekin gaude, Euskal Herri ere, Eta ba, bueno, ba, ezakite ikusten derez, bueno, gaur, ya e, ja, hau ez nolkan pentsatu hori baina jaketa iratito bar e, gaur egon gara, justo e, barabaldia garbukatu du, uh -huh. eta, ba, eta ba, bere atxiluketen horrean egon diren jarreras berdinak, e, ba, utetxek hartu duten jarrera, bai, bere etxean hartzeko, kotxezera amateko, eta gaur egon jarrera hori ez, e, igual izan daiteke, Gernikako akordioak daukan helburu horrekin dela, ba, ikusten dira, indarrez berdinak inoiz, zer elkarrekin lanean egiteko asmurik e, ez duten ikusten, ez duten ikusten, ba, ez duten ikusten da horre, zerbait hasi dela esortzen, eh? Zer dela mugitzen, bai. <coughs> Hombre, eee... Eh... Ezakite horren ondorio izango den, eh. Igual gehi gitze gitzeita izango eta litzateke. Ne, paralelismo moduko bat <laughs> da hori. <laughs> baina baina bai bai, bai erabata dos nago eh, esate justa. esaten dezunarekin, bai bai, eta benetan eh e, hemen ezakite etorri naiz ella batekin, etorri naiz atualetxe, hori bai. <laughs> eta eh horrekin ez, osea, ilusio berria, garaiberriak eta ba, ba bueno, proyektu benetan ezakite Lengoa, lengo, lengo unia, nadie ez gustatzen esate jo, pues, e, metatzen mali maitugin darrak eta bozkak eta ezakiz zer, ez, abidez irunen kasuaren kasuan, mm. ba, jo, ba, benetan izan izan gaitezke indar politiko ba arte igual eh hoku politikoan sartenez dena mm. eta igual momento honetan alternatiba bat izan izan gaitezke. Mm. Eta nik uste alde horretatik, ba era bat eh aldaitekela gure e, kasunetan honetan irungo mapa politikoa hmm. eta ez dakit, oza, eta horrek ba hoy pinche sin da, ez, baina arte. horren hmm. ba, ba, alde inber dugu indarra metatu oain arte, ba, pixka piskat errezelos ikusi gaituztenak eta animatuko nituzke eh gu ezagutzea, e, garrantzitsua iruditzen zaite ere eh jendeak jakitea, ba, jende gaztea gehala, jende pues ilusios beterik Eta, eta, bueno, ba, hmm. ba, ba alternatibaren bila benetan, eh, iruditzen zaigula izan gaitezkela, ba, bueno, ba, eragile indartsu indartxu bat. Eta nik uste hori horrenen, indar horren erakusle argia da Espainiar hmm. estatuaren jarrera represiua, azken fina, beldu horren aurrean egin egiten da, ez? Indar guzti <coughs> aurrean. Hombre, e, guri iruditzen zaiguna da, ba, zenbait momentutan, ba, ematen ba, direla, atxilok batzu, principios va esatu duzu nondik, ez Nondik. Eta geu e, handik bi astetara igual e, zenbait egunkaritan ez dagertuko eta hemen egunkaritan igual ikusiko duzu, ba, bai, ba dela bi aste atzilodutakoa, aske ba, geratu diela, Eta horren berria ja, gero ezhamaten jendeak. Benetan e, Geratzen da, batez ere Euskal Herriti kanpokoa, ez? Ba, atxilotu dela ez dakit zer, e, atxilotu dela, eztako ustezko edo, bai, ez dakitzen bat. Eta gero, handi gutxira askatu egin dituzte, mm. benetan izango da, e, beiraileke askatzen baldin baitu uste, izango da, ba, ezer e, txarra egin eginez dutelako. Uski. Bentsatu nahi dut. Eta horren, horren izlada gero, pre, e, zera, e, komunikabideetan ez dugu. Orduan, eh, azkenean jendeari geratzen zaion inpresioa da, begira. Osea, Arira oraindik ere jendia atzilotzen, atzilotzen. Okei. Okay. Eta eta guri ere itzen zaigu hori, e, oso oso interesatua izan daitekela. Hmm. Eta batez ere gugu beldurtzen gaituena da hori, eh, atzilot atziloketa atzean egon daitezken e, tortura tortura eta tortura Hoi hmm. guretzat erabate kezkaharria da. Hmm. Bai, eta resonantzio handia edukitzen ari den, bai, nire irratik adurizek esaten ari dit, hori denbora ba, ba, joaten ari zegoela, eta, bueno, ba, askarrek asko elkarrezketaren eta, eta eta ezan gaudu gau, Gernikako akordioaren berri gehiago espero dut ezagun. Bai, bai, izan bai, e, zorreatik, eta, bueno, ager, e, Gernikako akordioa edo beste ekimen batzuk, ez, elkarrekin egin ditzakegun beste ekimen batzuen berri ere ematen dugun. Vale. A la escale casco. Venga, zuey. Ay yo. Bueno, eh, ahora en suerte ba, el carrizo de la gente que nos ha ido Bueno, dugu, ba, el enero es un poco más que nos ha ido a la gente que nos ha ido a la gente Estamos ¡Somos seguna! ¿Hongi? ¡Hondo, hondo! ¡Hondo, Gabita! ¡Hondo! Bueno, eta besterik gabe, ba, maiziko gara pixka galdetzen, ba egian e, jendeak entzun du ba, marasmaren inguruan ba, ikusi du kartelak eta bar, baina egian bada jendea ez dakina ongi zer den, beraz, galdera izango da, zer da marasma, ez? Ba, marasma esan bezak egu dela e, gazteen agatu edo kezkat eta iritziak biluditzen kalde bat, gazte talde bat. Eta talde hori osatu dugu norman artiz berdinek. Uh -huh. Eta, bueno, induguna izan da bat ez ere orainarte egin ez dena egitea ez, eta zionzinean orainarte gazte batek inorkez, inoiz ez dio gazte ba, bat egin galetu eta hori izan da bat ez ere ba, zimaratu edo gazteo galetu didegula gazteoi. Beraz, eh, induzuten izan da, jende gaztearen inguruko ba, ilkerketa edo, bueno, galdetegiak galdete edo ez? ori da bai eh gazteen arazoak edo kezkak eta iritziak ba hasiera e, batean asmoa zen ahozko elkarrizketak egitea. Ja, mm -hmm. e, bueno, de morale de la ETA ba, beste metodo batuk erabili behar izan ditugu, bai, ez interneteko inkestak, e, sare so sozialak mm -hmm. eta talde ba galdetegi fiskatza balagoa. Eh, airatzizkoak izan direnak. Zauen atenean 200 pertsoneekin Itte ditea dortu dugu, daraien kezkak biluditugu, eta oiz, eh? Ta nola, jendeak nola erantzun du edo bez? De, lelengo aldia izaki, ola, esan duzun bezala, ba, jende gazteak gazteari galdetzea, ez? Ba, gaztei zuzenean galdetzea ze pentsatzen duten, eta nola erantzun du jendeak horren arera? Ba, denetarik egonda, batzuk gehiago erantzun dute bestea baino, edo gehiago sakon dute besteak, ba, simplea dira, baina Orokorrean, bai, niri bentsat ditut zait, e, emozionatua, edo, bueno, ba, kontu datzen direla, beraiek, azteik, normalean dut zutela galdetzen, edo, elduak izan direla gehiago galdetu dietenak. Eta, ba, nik uste dut baiet, e, erantzun honak jasoritugula, denetarik, e, iritu desberdin asko, baino nama komunean ere, atela dira, zenbait erantzun. Eta, bueno, eh gero e, antzunak haso ditu zute, baina agian baliteke, ba, ez? Eh, ba, esan duten bezala Gaztegi galdetuta, ba, ere, ba, zuek indako ikerketa plazaratuna izatea do, ez? Bai, eta ala, bai, bai, eta gaur erretxalean -ra bertan egingo dugu ospital zarrean. E, ondori bakatera ditugu eta ba, ondori horiek konpartitzeko edo beraiek ere ikurtezaten ba, konfinean eh Gazte izatea batik ja bat dauzkagula ez eta ez dela beraien arazoa bakarrikan eta orokorrean korrean ba hori eh, arazo batzu komunean dauzkagoa eta esaten ere ondori horien aurkezpenak gaur izango ditateke uh -huh. Arratxe bostetan esan ditela. Bostetan hospital zerrean ez? Eh? Hori da uh -huh. Ta ondo, ondoriorik aipatzeri bai edo bueno, hori ja jakin naiduenak, Juan Marco Loke arratsaldean, Ospital zarrera hor. Ba, e... ondolegok Juan animatzeak hemen alun baina bueno, bestela aurreratzeko Aizialdiaren inguru ankezka asko dagoela. Mhm. Da gora eta gaztea gaur egongo gaztea ez dela parte hartzailea. Ez dela parte hartzailea. Ez. Ez de parte harpa ez da arazok ikusi harren, gezkatzen dut gait, zapalkunta ikusi dezake bere inguruan, baina horren aurrean, soberantzunik emazen, lezak mugitzen, eta ba hori da bera lleek, biotena. Eta, bueno, nire atletiken, eh, kaxo gara zi. Oli... Baina, kaxo <laughs> E, hori, galdera bata, e, bueno, bai, ez dakite ikusten denez oso jeneskoren gana joduz eta baita ere asirobetan pentsatzen dute, arre, jende gehiago jotza jotzat pentsatzen dutela, eta hortarako e, elkarrezketak personalizaturik jundira, edo oza, entzularen beharretara moldatu zarete, edo estandar batekin joan zarete. Ba, bueno... <laughs> eh elkarrizketak egiterako ba, bati gehiago kontutan hartu aardela ba koikaren ezaugarriak, cuadrillaren ezaugarriak diren ba eh bai diez taleeria ba, ba segurazki kirolari buruz gehiago hitze egin du eta ordain ba hortik antiratzea gehiago ez hortik aterako dizko bere arazoak baina gero ja galdetegi zabaro gero idatizto hiek ba hor ja Bali limitatzen dio zu baita ere bere berarentunak, gai konkretuak eh proposatzen dizkiegu orduan ba. Hmm. Erantunak limitatuagoak dira hor, baina hori izandakoa denetarik hor, formatu asko deku ditugunez, ba. Hmm. Bai, denetarik. Bueno, ba, ez dagit. Saiatu gera Bai, oi. Han yeah, gustatu yeah, yeah. jende asko moskatu dela, ez? Ni baintzat etortzenitzenetan globoak, pankartak, kartelak leku gustitan zauden, ez daikiz er, armi-arma hori leku gustetan sartu zen. Bai, bai. Eta ba, hori ikusten ba, e, denez, nik animatuko dut jendea, benetan ba, parte hartu baldin badute eta parte hartu ezbo dut ere ba, ondori horiek interesgarriak, oso interesgarriak bezango direla, gero ere ba, ez dakiten e, horregoen den kanpaina guzti hori eta baita, gazte, mugime, ose, gazte izan da, ba, gazte ok zerbait jatzen dugun jakitea, hori ba, ez duk esan bezala, eman hori den goza batez ez dira eta ez dakit ez, benetan interesgarria iluditzen zaitu. Bai. Ba. Da, bai benetan interesgarria izango da, eta, bai, nik animatzen dituten bendikan ere, hasteak joan mm -hmm. daitezen eta eta entzun eta esan ez handezatela baita, bera. E? Entzun eta dira, ziaz, azkin finean? Horri da, horri da. Baina, ba, bueno, min ezker, garazi, maresmako kidea, eta, bueno, ara egongo dara. Horri da. Venga, ba, adio. Baina, adio. Ba, egirarte, adio. Anata San Miguel, Landetsa Amute. Mendelu jaizubia, dutoki, intzura, zentro, ondartza, Landetsa, Santiago. Zopite, Odio, marrahte, antzaran, Mosku, jaizubia. Amorra rango, amorra rango, amorra rango, Ostegunero sortzietatik bederatziak arte, hauzo hotxak, antxeta irratian. Bidaso aldeko hauzo elkarteen parte hartzeaz. Pauzu mediak ekoiztutako saio bat. Kuenta mekel faro, kuenta mekel hambre, kuenta meziek mil albest. Sabes para quien trabajas Tus lágrimas las compras En las rebajas Era un hombre y ahora es poli Era un hombre y ahora es poli Siempre obedeciendo Has vendido tu dignidad Eres una pieza más Eres mi enemigo Gracias a tu estupidez Grazias a tu humillazion Grazias a tus putas gracias Empezaron mis desgracias Era un hombre y ahora es poli Era un hombre y poli eta esan bezala, ba Irati Tobarren barabaldia bukatu da, bai eta Ikerretasier bereekin batera egindako barabaldia e izan nere Ikerretasierrek bereekin elkartasuna egin ez egindute, e, barabaldia hau eta Iker izan da elkarrezketatu dugun netariko bat. Ikerrelizalde. Ikerre Ikerrelizalde e, ba Hendaiako ezkerabertzale kokidea da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 eta, bai, e, zori da, zeren gaztentzat ez da egoera erresa, horiek e, seguraski egongo dira hemen dikaintzina e, est, bi estatuen e, jomu jan, baina la ere e, ba, hor segitzen dute, eta hortaz nahi dugu esan ahietaz, ba, ba, biziki harro gaudela, eta eta segi dezatela horrela, gu e, autetxik iren ok, e, ba, alden neurrian lagunduko diegu, eta eta hori hain zina eta, eta beldurri gabe. Bukatzeko Iker, e, Tasi erkizia Azkera Bartzaleko militante historikoarekin hitz egiteko aukera izan dugu gaurkoan, onera baita bera etorri da, eredugarria bezala definitu du pixka bat hemen e, endaian eta Ipar Euskal Herrian ba, sortu den din, dinamika e, bueno, kaso honetan euroaginduaren kontra eta askubio zibil eta politikoen alde.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 eta uste dut hori, Ego Euskal Herrian eta Estatu Espainoleak zerbait e, ikasi barbaldin badu e, gukera mandujun e, e, ekimen ontatik, hori bera dela. E, Naiz eta ezberdin pentsatu, ezin ez dena egin, da jendea kartzeratu, torturatu, espetxeratu, e, ba, bereidei politikoen gatik, eta e, proiektu politiko bat defendazia gatik soilik. Ba, Eskerrek asko iker mi esker? Ba, mi esker berriz ere antxeta irratirei eta soilere animo. Hemen bueno, e, izan duzute, elkarrizketaren ba, zati bat, e, e, ikerrel izalde ezkerra bertzaleako kidea e, ki ba, e, iratitobarren barren e, ba, baragaldiaren inguruan eta begondako euroaginduen inguruan emintzatu delarik elkarrizketaren egilea antxe egitarratiko bitxo izan da, eta, mm. bueno. Ba, eta, nik ere nago komentatu bazkenean, iratito barrekin zentzazionalismoa handia sortu azkenean, Beti baguno, zuzera azkenekoa atxilotu gabe, zuzera bozera mailea, duraz jenditen zera, iratik asetentzuna. Ni, oza, bera e, segiko kidea da, eta segiko kidea den neinean beste kideekin, beste dozten kide izan zitekela bere lekoan dagona, eta batez ere bera egiten hori zen guztia, e, bueno, bere atxiloketaren ingurua, bere atxiloketaren gatik, eta, <coughs> ba, eta bere izpuran atxilotutako bere kideen izan dela, Eta ez dugulantzi behar, eh, gazteak torturatuak izan direla eh, Atxilotua dela oraintzen bertan, eta izburako gazte hauek Azkenean, iratiren arekin, nugal, eh, mediatikoki itzali egin dira Eta hau eta zere ba, horretu barra dugula, bai, eta beste gazte preso guztien Bai hori da, da. azken fina, iratioen elburua, atentzia ba, da itzai izan da eh, Zaintzuan, eh, ba, sozietateari eh, beraien egoera salatzeko Baina bueno, beti gertatzen dena da, ba, azkena izaki ba, igual, zentratu da asko bere izenean eta bar, baina ez, ez da antzi beharrez beste ez gazteak ere ba, aurpresadu dela eta horien gatikan egindela aguzia. Hmm. Eta hori ustea iratiren gauzaz dela izan, iratik momenturu utzi du puntuari, baizik eta elkaresketetan eta prentxan eman den zentzu edo, egal nahi gabe derri duen puntura horrela izan da. Eta hori ere horretu barra dugula, ba, Bertan ditugula beste, zenbate, Amar. Bizpulakoak etxilotuak izan ziren azkenean. Zazpi eta, bueno, honekin zortzi izango ziren. Bueno, ba, bere zortzi digazte ziren. Beste da zazpi lagun ditugu preso eta hau eta zere, orobitzea. Ba, Hoxe. Dizagin zituen etxaiak, Nizorion txua izan zen, Zorreitzatuko lukebutaz, Zizke maten zion indarra, Zizdeiago guetarik ema, Daki dugu bat zenditu Egun batu korrela dira, Aldak gugur eroen izena, Pongaitezke aien hiletara, Periogiko guztia dira, La la yeah. yeah. Gatik orta zilutsian Azkatasunarekin larrutan Maita larriz gutxuegia da Hortik ibiltzeko kontutan Ez jo guetari keman behar Kaso bardena kasodata Ez da inyora honi denentzat Norkez du maitea askatasuna Naiz talerderdin esku artean Nezit zaitu behar esan bezala ba, sehiatzen ari gara, orain kontaktatzen maitekin, maite ba, lehiagoako ikaslea da eta ba, lehiagoako kampusean iratitobar eta ezpurako atxilotuekin lekartasuna adierazteko abertan ba, kanpaldi bat egintzen e, egintzen asteartean asteartetik asteazken abilarte eta ba, gindena izan da e, ba hori e, izan ziraten lenguan tienda kampaina euskaraz da kanpinten da Es, bestia, dito, bat, eh, hoya lezko etxea, eh, zerbait, right? bai, oso Bueno, ba, bueno, <risa> se, bai, va, esa marran camping denda, me magoi de camping, no, no, no, está que gustat Hoya lezko no, xa, es que, <risa> Bueno, ba, bai, es que, so kacharroietako pilla jarrezituzte en <risa> leyako plaza batean <risa> Eta, bueno, ba, bertan bildu ziren eta barabaldia ziezuten amabitan eta horren beguneko maia egon ziren, barabaldian lehiuako zein baitik asle. Eta edirudien ez azkenean, lortu dugu, maiterekin kontaktatzea. Eguerdean, maite? Eguerdean, maite. Eguerdean. Eguerdean. E, hori, esan bezala, e, ba, izpurako eta baita irat dito barrekin e, kartasuna dirazteko, ba, lehiuako kanpusean e, barabaldi kanpaldi bat burutu zenuten, Eta zakit, eh, espekatuko diguzu guztegintzuk eginzuk egin egindako ekimienak edo nondik norakoak? Bai, ega esan egin genuen bi eguneko barabaldi bat. E, da osidreban egon diren gazteekiko edukartasun mm -hmm. e, gizaz. Ega esan egin genuen artean, egorritan. Eta bai. gero egin genuen ezon zen, ba... E, kampusa pixka bat apaindu, eta... Apaindu. Ba, apaindu zenuten. Apaindu, <laughs> bueno, kartelak eta jarri genituen, hain marrazki konkurtxo bat, tematika Are? berriarekin. Hmm. Eta orduan helburua, e, zen, ba, Kampuseko igaztei e, pixka bat, ba, ezaguta eraztea egoera, ez? Hmm. Eta, goazte hauek, goazte hauek, eh izan duten egoera. Mm. Orduan hori izan zen aste arte arratsaldean egin genuena, txigoradera. Gero, zeatu ginen klases klase pasatzen, eh antzerkitxo bat egin ez, ez? Eh? Orduan mm. eh, bak bakoitzak papel bat ere zuen. Mm. Eh, gazte bat agertzen zen klasean eta eh, azten zen ba eh, lan, poli lan politikoa egiten duen eh Bueno, edo egitarau politiko bat eta sozial bat ematen adibidez ba antolatu dela antzerki bat edo egitzen li batzuk eman godirela, ezakitzen mm. eta gero agertzen ziren eh, indar bueno, errepresio, ezala, erpre, errepresioa egiteko erabiltzen diren eh, indar polizioetako batzuk mm. eta eh, duaztea eramatu zuten klasetik bortxaz mm ondoren agertzen zen eh, gobernuko eh, ministroa du mm. alka mm. eta akapara bat eta agertzen zen eh, gobernuak telebistatik ematen duen bertsioa eh, emanez. Mm. Orduan ba, nahi genuen aierazi zen ba, parodia horren bidez ba, bueno, parodia bat dela egiten genela baina benetan gertatzen zen gertatzen den zerbait delaxikatsa mm. latzeko hori. Izan ere, uste du, e, entzun duan abatikan, e, palodiagoek egiteko ere zeiltasunan jarri zizkizueten e, lehioa bertako segura tekez? Bai, bai, zeiltasunin garrek etziguten utzi kampus osoan egiten, lortu zen, 10. zentzitako fakultatean egitea hori, hmm. baina gero etziguten beste fakultateetara sartzen utzi. Hmm. E, are egeiago, egoera, pixka bat erridikuloa bilakatu arte... Bultatu zuten, izan ere, e, komunak erabiltzeko ere ziguten dutzi. Hau da, behin mozorro guztiak kenduta ere.